На носі сесія. Пауза. Ти все так розумієш. Мабуть, і справді. Мені важко судити про це. Я з тобою ділюся своїми думками, бо в мене більше нікого нема. Ти єдиний мій друг. Промовивши це з незвичним, трохи суворим виразом обличчя, Павло опускає голову і замовкає. Спостерігаєш за його мімікою, лице від надмірної серйозності загострюється і стає незворушним. Пригадуєш його зі студентських часів, він завжди був схильний до психологічних крайнощів. Безмежна веселість за лічені хвилини могла змінити не менш безмежна патетика, про які б речі найшлося. Чи про кохання, чи про батьківщину, чи навіть про смерть. Серйозно, це патетично, велично і шляхетно, мабуть, сказав би він. Цієї його лице світліше і оживає в очах знову полагкотеть веселий вогник. З невеликої шкіряної сумки, яку тільки щойно помічаєш, Павло дістає старанно зшиті папери, гортає, несміливо дивлячись на тебе. «Тут, словом, нові поезії. Будеш пити чай, чайник ще гарячий. Дякую, не відмовлюся. Він переминається з ноги на ногу, поспішно виходиш на кухню. Цукру нема, зате є ще залишені мартою цукерки. Правда, їм кілька тижнів. Ставиш на стіл дві великі кружки гарячого чаю – але Павло не поспішає пити. Прочитаєш? Кинь на стіл, подивлювся. Мерку, мені конче потрібно знати твою думку, якомога швидше, бо я підготував до друку збірку. Поспішливість, як правило, тільки шкодить. Зрештою, я нічого спільно з поезією не маю. Облиш, ти жартуєш. Ну, я справді останнім часом поезію не цікавлюся. Яка може бути поезія, дорогий друже, коли на голови нещасних падають атомні бомби, коли бідолашні африканські діти не мають що їсти? Ось ти, приміром, давишся моїми цукерками, а десь далеко, хоча б у Мозамбіку, маленькі чорні діти пухнуть з голоду, а ти вперто пишеш вірші. Про що вони твої вірші? про твої недолугі страждання чи враження. На Павла знову надходить журба, він насуплює, наче тринадцятилітня дівчинка губи, надувається, як сич, тупившись у підлогу. Раптом починає здавленим глухим голосом дорікати, що ти черствіш і все далі стаєш байдужим до близьких, що об людей витираєш ноги, Після цього він розповідає про свої страждання, що вони цілком виправдані і потрібні, адже він поет, а всі довкола сліпі й дурні, бо нічого не розуміють, тільки він поет все знає. Ти продовжуєш уважно слухати. «Мені все дозволено», – голосом євноха дізнається Павло, «бо я причетний до вічного». «Не витримуєш і лускаєш зі сміху», – згадуєш тупенького, патлатого студентика, який перепитував, «А як пишеться «нітше»?» «Нітше» чи «ніцше»?» Згадуєш, як він писав на студентських партах назви улюблених рок-груп та непристойні вирази англійської, причому вдовго не реготав і всім показував свої блискучі знання?» Або ж, як накурившись дешевої ватри на перерві, заходив до аудиторії, і група знала, що в нього в кишені погашений недопалок, що породжував сморід. «Згадуєш його дурнувату звичку брати і не повертати твої книжки? Бодлер, Вітмен, Еліот, Антонич. Цей перелік можна продовжувати». Не було помітно, що він їх читав. Щоправда, деякі таки читав. Бо в нього виробилася дивна звичка звітувати перед тобою стосовно